Над колискою пісня матері. Спить мій малесенький, спить мій синок, Спить він, наслухавшись дивних казок. Нащо ж ти, вівченьки, знову розкрив? Спи, моя пташко, то вітер завив. Стогне і виє вже він давно. Б'ється і стукав наше вікно, Геть, розбишако, в далекі степи, Спи, моя ластівко, солодко спи. Ось уже вітер зовсім занімів, Мабуть, заснуть під намет полетів. Холодно зараз в лісах і лугах, Все потонуло в глибоких снігах. Бігають зайчики, мерзнуть, тремтять, Затишок хочуть собі відшукати. Ось вони вгляділи, кущик стоїть, Годі, давно вже лисичка там спить. Кинулись знову кудись на грядки, Ой, там ночують сьогодні вовки. Краще ви в поле біжить за лісок, Знайдете там ви соломки стіжок. Глибше забитись, заритись в снопки, Щоб не знайшли вас голодні вовки. Спи, мій малесенький, годі гулять, Зайчики білі давно вже сплять. 1908